Kapitel 9 Og det skjedde, så snart alle kongene som var på denne siden av Jordan, i fjellområdet og i Shefela og langs hele kysten av Storhavet og foran Libanon, hetittene og amorittene, kananerne, perisittene, hevittene og jebusittene, hørte om det, at de begynte å samle sig alle sammen, for alle som en å føre krig mot Josua og Israel. Og innbyggerne i Gibbon hørte vad Josua hade gjort med Jericho og Ai. Da handlet de, helt på eget initiativ, med klokskap, og gick bort og utstyrte seg med proviant, og tog slitte sekker til eslene sine, og slitte og sprukne og sammensnurpede skinnflasker til vin, og slitte og lappede sandaler på føttene, og slitte klær på sig. og alt brød i provianten deres viste seg å være tørt og smuldret. Så gick de til Josua i leiren i Gilgal, og sa til ham og Israels menn, «Fra et land langt borte er vi kommet.» O slutt nå en pakt med oss!» Da sa Israels menn til hevittene, «Kanskje du bor i nærheten av oss? Hvordan skulle vi da kunne slutte en pakt med deg?» Da sa de til Josva, «Vi er dine tjenere!» Så sa Josva til dem, «Hvem er dere, og hvor kommer dere fra?» Da sa de til ham, «Fra et land meget langt borte er dine tjenere kommet for Jehova din Guds navn skyld.» For vi har hørt om hans ry, om alt han gjorde i Egypt, om alt han gjorde med de to amorittkongene som var på den andre siden av Jordan, Sihon, kongen i Hersbån, og og kongen i Barsan, som holdt til i Astaroth. Derfor sa våre eldste og alle innbyggerne i vårt land til oss, «Ta med proviant i reisen i deres hender, og gå og møt dem, og dere skal si til dem, «Vi er deres tjenere, og slutt nå en pakt med oss.» «Dette brødet vårt, det var varmt da vi tog det med som proviant fra husene våre den dagen vi dro ut for å komme hit til dere, og se nå, det er tørt og er blitt smuldret, og dette er skinnflaskene til vin som vi fylte da de var nye, og se, de har sprukket, og disse klærne og sandalene våre, de har blitt slitt ut på grunn av den meget lange reisen. Da tok mennene noe av provianten deres, og Jehovas munn spurte de ikke.» Og Josva sluttet så fred med dem, og inngikk en pakt med dem om å la dem leve, og forsamlingens høvdinger sverget på dette over for dem. Og det skjedde tre dager senere, etter at de hadde inngått en pakt med dem, at de fikk høre at de holdt til like ved dem, og at de bodde i nærheten av dem. Da brøt Israels sønner opp og kom til byene deres den tredje dagen, og byene deres var Gibeon og Kefira og Be'erot og Kirjat Jearim. Men Israels sønner slo dem ikke ihjel, de forsamlingens høvdinger hadde sverget over for dem ved Jehova, Israels Gud. Og hele forsamlingen begynte å murre mot høvdingene. Da sa alle høvdingene til hele forsamlingen, «Vi for vår del har sverget over for dem ved Jehova, Israels Gud, og nå har vi ikke lov til å skade dem. Dette er vad vi skal gjøre med dem mens vi lar dem leve.» for at det ikke skal komme harme over oss på grunn av den ed vi har sverget over for dem.» Så sa høvdingene til dem, «La dem leve, og la dem samle ved og dra opp vann til hele forsamlingen, slik som høvdingene har lovt dem.» Josfa kalte dem nå til sig og talte til dem i det han sa, «Hvorfor narret dere oss og sa, vi bor meget langt borte fra dere, når dere jo bor her midt iblant oss?» og nå er dere under forbannelse, og dere skal aldrig slippe å være slaver og gå samle ved og dra opp vann til min Guds hus. Da svarte de Josva og sa, «Det var fordi det uttrykkelig var blitt fortalt dine tjenere at Jehova din Gud hadde befalt sin tjener Moses å gi dere hele landet og gå gjøre alle landets innbyggere foran dere, og vi ble meget redde for våre sjeler på grunn av dere. Derfor gjorde vi dette.» Og nå... «Se, vi er i din hånd! Gjør med oss som det er godt og rett i dine øyne å gjøre!» Så gjorde han slik med dem, og utfridde dem av Israels sønners hånd, og de drepte dem ikke. Och den dagen satte Josva dem til å samle V og dra opp vann til forsamlingen och till Jehovas alter, på det sted han skulle utvelge, og det gjør de den dag i dag.